Spoiler Spoilervarning! Vi förstör allt! Och vi välkomnar er till den här avsnittet av Spoilervarning! Hurra! Yay. Woo! Nu är det mm. dags! Nu är det okay. dags! Äntligen! Mm. Ja, det här, det här har alla väntat på. Mm. Alla. Alla. Mm. Alla. Till och med du. Till och med jag. Jo, speciellt jag. Mm. Nej, du, nu. du lyssnar. Aj, ah, ja. ja. no, Du, jag du som lyssnar. Okej, okay, no, men Nikolaj väntar. Jo, jag har väntat mycket på det här. Okej. Okay. Mm. Har du på den speciella är... underkläder? Ja. <laughs> jo, det har jag. Okej. Okay. Det har jag. Batman underkläder. Min son. Right. Mm. Uh, tanken är nu då att vi skulle diskutera kring Castlevania. Mm. rätt. Mär specifikt. Not mer specifikt den nya Netflix-serien. Castlevania. Jag gör den. Ja. Den är nog jättebra. Ja, no, tack. Mm. Ni hörde det här först. Spoiler-varning. Ja, mm. yeah. fuck you. End credits. Mm. Ja. ja, men Tomas also... vill du börja. Ja, yeah. tänkte så här kan ni ge en liten recap vad handlar den här serien nu då om? Castlevania eller Castlevania TV-serien? TV-serien. Inte så so mycket. jag no, vi har fokusera. Nej, alltså. Ja, jag Vi hör det entusiastiskt, <hums> Thomas Ja, <hums> <hums> <Yeah>. ja. <hums> Klockan är fyra om natten. Så you know. <laughs> Enthusiasmen. <woo! laughs> eh, det som Castlevania. Som det stora hela handlar om. Det är att liksom det finns eh, en familj med vampyrjägare. Som bekämpar eh, vampyrer och eh, hans undershåter. Det, är, det som Castlevania, den animerade serien. Fyra avsnitt på 23 minuter ish handlar om att bygga upp till den storyn utan att själv komma in på den storyn. Mm. Okej. Okay. Så so, ja. alltså i, i, i princip som en prequel-serie? Ja, men det står inga stans att det är en prequel-serie så det var lite märkligt. Men liksom, okay. <laughs> det är fyra avsnitt uh, som sagt på, och de är omkring 23 minuter långa var en, en av dem. Ja. Yep. Uh, det börjar ju med att introducera liksom uh, Världen det I Transylvanien är Balakia Mer specifikt Hur mm. Dracula och uh, Draculas fru uh, liksom Möter varandra Hur Draculas fru blir mördad Och hur det leder till att Dracula blir sur På hela världen Och uh, liksom lovar hem på den Det är så som ja. liksom, det, det korta som sa, Första avsnittet Därefter det, Nästa tre avsnitt blir använt på att bygga upp hur vår hjälte uh, Trevor Belmont, den sista av Belmont-klanen, som är liksom yeah. för detta vampyrjagare, uh, går omkring och är sur på att hans familj har blivit liksom excommunicated av påven och att kyrkan inte tycker om dem och folk har liksom mm. kallat dem för allt möjligt som magiker och ja, otrevligheter. Alltså. Det, ja. mm. Han går omkring och liksom är lite fake liksom låtsas han är inte intresserad i vad som händer men å andra sidan så försöker han lite stoppa dem och så blir han investerad i den här liksom vad som händer när han stöter på en grupp uh, speak, så kallade speakers som så i det här tillfället ska väl lite representera judar tror jag typ I doubt it Någonting den slags att alltså, ska de representera i alla fall. Liksom inte kristna åtminstone. Mm -hmm. uh, som är lite mystiska. Uh, och uh, ja, men han, han rädda livet på en av de här speakers. Och uh, en på det sättet. en kvinna, ja. Den uh, enda kvinna. I, uh, I gruppen åtminstone, ja. Mm. Uh, Hon kan och kontroll. Ja. okej och efter det så blir han så investerad i det att stoppa Dracula från att döda alla och ja. det ledde till att i slutet av sista avsnittet, alltså fjärde avsnittet där de kommer ja. fram till en kista som, som här The Elders, eller The Speakers som jag nämnde sökte efter i den här byn när de kommer fram till den så visade det ja. sig att Alucard Draculas son är där inne och han vill ju också stoppa Dracula. Så so, three ah. people join the three beings join forces och so, so, yeah. så end credits. Ah, okej. Okay. Så so, vi so, har so, liksom, vi bygger upp till någonting och så är det slut. Ja, så om vi nu då sopar undan den, den här F frågan som alla vet att det på kommande från min mun nu Varför bara fyra avsnitt? Ja, men det är för att den netflix serien och man kan ju inte ha några risker idag längre, så att låt oss nu göra en helt fucking värdelös stil av substans-tv-serie igen som är liksom helt generisk japansk fantasy-crap Liksom, det skulle lika bra kunna vara vilken serie som helst. Den här stinkar yeah. av japanska tropes. Det är liksom helt fucking pointless shit. Och att inte för att liksom den här Castlevania-sären var liksom så och intrikat jag börjar med. Jag menar, du gör göra alla Castlevania-spö men du har en piska och sen piskar du satan ur liksom allt som inte är mänskligt och ibland vissa människor och, och men sen så kom någon på att ja men hej, att, Vitt, du skulle inte vara I don't know, om vi byggde upp det liksom den här, liksom, världen med någon sån här techno-punk kultur i, liksom Dracula's slott och han är någon sån här fucking ängel demon hybrid och så alltså, oh, fuck me att allting, är, alltså, som allting är riktigt allting är riktigt Dumt. Det, liksom det bästa som med den här serien att typ den här voice Men... okay. Richard Armitage uh, som uh, Trevor Belmont. Uh, Graham McTavish som uh, Dracula. Uh, mm. James Callis som, som spelar Dr. Gaius Baltar i, uh, i uh, Battlestar Galactica spelar Alucard. Uh, Alucard Oh, man. Och Matt Fru Fruer som The Bishop, alltså han som spelade fucking... King uh, Ja, och Molaki i Watchmen. Och... Mm. Mm. Uh, ja, liksom han är med i allt. Nu för tiden, efter att han säger engelska, det blev kanske. Oh. Men, anyway, so. varför cancer som mm om -hmm. Thundercats Det var Jättebra reboot. Oh. Jättebra. Kanske det bästa, säkert just därför. Ja, men alltså jag förstår inte. Om man säger att hängen är lite bra så är det som ah, cancel direkt. Om det är liksom yeah. en man som säger fucking faff. Så då går det som i nio säsonger till. Alltså, och det, det, är liksom, det är som Det så dumt. För det konceptet till fucking Castlevania var. Det är någon fucking medlem av liksom cigarettmärke Och så går det liksom, yeah. som, liksom på evil. Right de skulle mm. så lätt ha kunnat göra en serie. Liksom, gör en animerad version av hur liksom fucking Trevor Bell går in slår liksom slottet med sin piska. Och liksom piskar fittan av liksom Dracula. Och ja, liksom av yeah. hela vägen dit sådär. Nej, nej. Det var som göra någon sån här fucking heroes journey. Liksom Dracula en total som sådär. Jag vet sådär relativ power level -kant. att den här sådär relativt powerlevel-kant. ibland så blir den en komet och ibland blir den en stor liksom liksom fucking liksom montage av Flodemus som täcker hela himlen yeah. och sådär och han yeah. går till såna extrema grejer och tänker, men herregud om det är så här mega powerful kan du bara liksom typ skicka ut några shadow pentaklar på alla i Wallachien och då liksom bara döda dem, nej vi liksom, måste samma liksom någon här shadow demon beast eller det är igen mm. som sådär ingenting makes sense och sen kommer då fucking protagonisten de är sådär fucking där som ska liksom, vara som så blasé och är, liksom cool och liksom, går runt där ah, och bara är och liksom säpe och att liksom allting är jättedåligt etablärat och sen har vi de här speakers då, som lätar efter någonting under staden och oh, I don't know, är det här viktigt och liksom, redan andra avsnittet så går han ner i katakomberen då, for reasons, och får reasons så ska hitta den här då och man som, ska han hitta någonting? Nej som hittar den här tjejen Som liksom senare etablerar sig vara var en magerkar och ganska potent Men inte så potent att ini, det inte första hon gör Då blir förstärad av de monster den är det, som, som, yeah. som den här killen Typ piskar ihjäl och, och sen mm. måste de springa runt av faff I typ ett och ett, och ett, och ett halvt avsnitt till och sen så kommer Lonnie i och tänker, ja men just ja, vill du, nekot, kom, but, ah, det, där nära. och sen bara här så där ränder och så rämnar marken under dem. Inte en, inte två, utan tre gånger. Och sen faller ja. de magiskt rakt ner och är som liksom Arucardos grotta. Det han liksom ja. då får för att hela sig efter att Dracula liksom klärs av honom i första avsnittet. Och man är som, alltså det är så så så dåligt historia berättande. det är så ja. lat karaktärisering det är liksom det, det, är, det, är, det, är, det är jättefin stil, det är jättefin stämning, men det här fucking wasted på liksom de fucking ja. femåringar som står <skratt> som runkar över varandra och försöker planera in många jätte, jätte dåliga actions det Vittu vad fucking pointless waste of time shit så är det. Som liksom, fucking hell. Och, man är, och jag förstår inte varför de alltid måste gå till månen efter vatten. Att är som herre fucking gud. Liksom, sätt in satan och på väg in i slottet, på väg och hitta Dracula. Gör en fucking journey out of fucking gör det Jag anden att säga How is this motherfucking hard? Ja. Yeah. Mm. Okej, okay. så. So, <laughs> följande fråga. Skulle, <laughs> skulle ni rekommendera att någon ska se den här serien då? Nej. Ja. Men okay. börjar du för Because, alla? Eller? Discuss, okay. jag springer undan. <laughs> ja, liksom, som Sami säger så liksom, det är ju style over substance på, på, liksom, och det, det ska man inte vara i tvivl om. Det är det ju. Uh, mm. Att liksom, Warren Ellis har skrivit den här, det liksom what, what, uh, det, ingen har skrivit den här. Uh, som Sami säger också så liksom, varför gör det svårare än där, liksom get. Alltså get to the goddamn Get to the juicy stuff helvete. Men liksom det, det som finns här Det är ju fint det som liksom Musiken och stämningen är bra Helt genärisk Helt middle of the pack Men det som är det absolut värsta Är ju att den slutar ju Där liksom TV-serier Eller filmer ska börja liksom att Nu har, nu, nu har vi Tre huvudpersonerna då, som ska göra någonting. Ja, end. Of, end liksom. Och så blir man liksom, okej, okay, what? vad Varför det? Men, och det är ju det som gör att man, man jag blev arg. När jag insåg att det var faktiskt slut. Där. Då, då var jag faktiskt väldigt arg. Att jo, jag ska men... till 2018 för nästa säsong på åtta hela avsnitt. Wow. Ja, men det är just det där, att liksom att jag förstår att det finns det har nu blivit någon sån här renaissans där man göra särer och gamla spärsärer och sådär. Mm. Och att det är just det där, jag förstår att liksom ingen vill ta några chanser längre. Herregud, vad är det Det inte multimillion dollar direkt från första avsnittet. We can't have that. Yeah. Men det var liksom så där varför ska du göra nu den typ såhär, om Typ fucking megaman då En här liksom där det springer ut En fitt robot och skjuter på saker Så skulle man göra det i samma steg Skulle det vara, en, skulle det vara typ Ett halvt avsnitt där man får säga Mega megaman Som står och talar med en granne Om liksom hur hemskt det är när vädret är så dåligt Man inte kan köra med liksom Fucking mm. baljes Och sen så skulle man säga Hur han typ tar sin kanon och liksom Skjuta på några krakor som kommer att äta säd eller någonting och sen ja. Nå Vitto två avsnitt kommer 2019, just you wait alltså, mm, <laughs> Ja, kul att ja. Det, som, det som De har satsat, men de har inte riktigt Satsat att Det är riktigt så här, mm. Super, super safe så här, och, att, och att Jag, alltså, jag orkar inte med här shit längre ja. Jag såg den därför att det var fyra av stora förhoppningar. Och det som är som så frustrerande att om den var alltid genom dålig så ska man bara som att no man, it's shit, the end. Men det är just det där att det som jag alltid känner för tiden, att det är så mycket potential. Att man bara tänker att, men herregud, tänk om det här produktionsteamet ska haft ett vettigt writing-team. Mm. Och, och kanske liksom det inte ska vara det här som sådär in-house japanskt. Därför att det känns som att det är som så mycket fucking trop som går igen Att det här skulle kunna vara Bara en massa såhär cutscenes in i något så här. Castlevania För Playstation-spel eller någonting uh, Alltså Jag förstår inte Varför det här Kom ut för en massa publik Att jag vet inte som mm. Om man inte typer Typ 12 och tycker det är Jättehäftigt med sån stylized Typ tissar och vapen i en medieval setting, så att nej, ju mm. fan. Ja, det finns inte så många tisser. Ja, no, liksom. För att vara en liksom, fucking vandrande, sagoberättande munk som går runt i kap. Så tycker you jag nog att de fick henne stylize den här där. Ja, henne, ja. Just <laughs> mm. så. Ja, min pojnt är det du ett gissar. Det är bara som dålig historia. Allting som händer idag. Låt mig summa vad som händer. Okej. Dracula har ett flygande slott. kommer en kärring dit. Hundra uh, år senare. Kärringen blir bränd och blir fitt, ja, Han bli fittig Han blir till typ Mecca Jesus och så bränner och, och sen kommer liksom satans hod Sen så liksom Så kommer den en fitta på en bar Och blir sparkad i skräve många gånger Det är stickig skämt Sen får de till en by och alla är fittor i byn Sen finns det präster som ska lära någonting i fittbyn Sen faller de ner i en katakom Sen springer de runt lite Sen springer de ut lite med, Sen faller de ner i marken Sen hittar du en Men den andra karaktären som blir som så bra Att han kommer att bli main karaktär Från den vampyr och tycker flickorna om Det är end! Aha. Resumera första serien ja. så, så, så i princip en massa saker som händer Ja, saker som händer. <laughs> ja, <så. laughs> ja, ja. Men, men, men alltså är det, det sådär att har, okej okay, om man frågar sig så här, har de här namngivna huvudkaraktärerna här, har de någon egen liksom, är det deras handlingar som för dem Nej. framåt? Eller Nej. är det det alltså, att saker händer för att de är? Ja, ja, men alltså de bara raga ära på shit. Och sen ja. så råkar saker hända därför att, de holy shit, de är protagonisten och så är det kretsar kring dem. Ja. För jag menar, som ja. jag sa, liksom, hur hittar de här alga? Man kan bara råka rämna under de rända trädgångar. Och det råkar och de, och de vara just ovanför. Ja, och så, ja. Och så, och så de high-tech rutschkanarna när till liksom, nästa action-syn. Liksom, de, ja. de handlingar som Trevor Belmont gör i den här, ja. att först får han stryk i en bar, right? Ja. Uh, och så går han ut därifrån mot en annan by som han har hört om. Som heter Greshin ja. eller någonting. Så han går dit. Och ja. däromkring så går han runt och så snackar lite med folk om det finns någon fucking... Och han hör att det finns en annan krigare som ligger i en katakomb under staden. Ja. Så stöter han på liksom den här gamla The Elder som blir antastad av några präster. Och Trevor säger, don't get involved, don't get involved. Och så blandar han sig in i det ändå. Ja. Så följer han den här, han prästens liv Eller den här the elders liv Och så går han följer han med honom Och det äldre säger att Vi kan inte lämna byn Även om de säger att de ska döda oss För att you know, uh, Vi en måste av vara oss, där och hjälpa till Vi måste vara där och hjälpa till Och så är en av dem spilder bin och säger Nej det är för att en av oss uh, är borta Han gick ner till katakomberna. Och, och så sitter ja, För övrigt elders grandchild Ja Uh, och så ah, Trevor sitter så. liksom är lite mm, mm. Men sen måste de nog ändå smyga in Riktigt i slutet Det gäller vi nog all along Att vi har kanske den var The Chosen One ah, ja. Fuck, Fuck you. You. Ah, ah, så, de, ah, så de kör med som den The Chosen One ja. också. Oh. För, att, för att Han har ju Belmont-symbolen Och han är sista sin klan Som jakta, jagade men, vampyrer Och så vidare Jaha, ja, okej okay. Och så efter, så. efter det så när han bestämmer sig för att liksom, ja no, okej okay, jag går ner och räddar den här typen då, om ni lovar att lämna byn när jag har gjort det, så går han ner och så liksom slåss han lite med en cyklop mm. uh, och så kommer de tillbaka upp igen och så, så vägrar de där älders ändå fly byn. så bestämmer mm. sig för Trevor att uh, så måste jag väl slåss mot alla i byn, precis alla yeah. men det är just det där då liksom, jag, jag förstår en, alltså, Liksom point ett. Till exempel, jag först. Jag först Okej, okay, liksom. Låt oss bara gå kronologiskt genom det. Jag förstår inte liksom några av de här main motivationer. Jag förstår till exempel att Dracula ber är fitti för att de bränner fru. Jag skulle bli lite fitti. Mm. Ja. Men om han är liksom mm. megal allsmäktig så att han kan ha liksom all the powers of the universe-typ. Mm. Yeah. Så är det första han säger är att nu har nu, nu, jag ger er rätt år. Och liksom, varför det? Ja. Varför det? Oh. Och sen så kommer det liksom Alla typ de vanor som finns Och så går de, yeah. men here's the thing Sen börjar de gå stad för stad mm. Och tyckte de rör sig Och sen, varför det? Varför det? <laughs> och sen liksom Så kommer man och så får man äntligen Träff liksom den här fucking Belmont som sitter där yeah. Och han, hans motivation verkar vara att han vandrar från stad Till stad för att supa Mm varför, ah. det? Varför det? Varför det? Och sen så han säger flera gånger De säger det flera gånger i samtalen Han blir sparkad i kulorna 20 gånger Att ja. hej um, de här, Den här hoten är på väg Mot den här grashin staden Och så har jag behövt Jaha, nu jag gå till Grashin då Varför det? <laughs> och sen så står han utanför Då här bomb liksom det första han ser är liksom, två sådana var som flyger iväg och typ river sönder en bebis och hela staden är så barrikaderad och så går de för och klättrar in genom kloaken. Varför det? <laughs> och liksom och, you know, need I go on? Och sen liksom har ja. vi det här de, liksom de här fucking speakers med där, som alla ska ta liv av men de ska ändå vara där och häla dem, men de vill inte bli hälade utan de vill ta liv av dem så de kan inte hela dem för de ska ta liv av dem eftersom de tar liv kan de inte häla dem så igen, varför det? Mm. Och sen har vi den här liksom kärringen med den där och hon liksom, hon är typ en mega häftig magician, men hon använder inte sina krafter för att typ i sista avsnittet det blir pinsamt uppenbart att någon ska typ spöra skiten ur Trevor Varför det? Och sen liksom ligger Arucardo, liksom då den liksom i sin mekatech, liksom grav och sådär, yeah. helt frivilligt för att han vill vila lite efter att pappa gav honom stryk och liksom sådär, och igen liksom under 17 miljoner fällor under staden yeah. i sitt mekatech och liksom it just goes on, och igen varför det? Yeah. Och att och sen, det är bara som så här, helt random decisions så här fucking yeah. random. Och sen liksom en av mina favoritgrejer är att liksom i av typ andra tredje I don't even remember. Det <laughs> är så fucking konvolut eller på eller grejer. Så ska de här stycken trädorna, de här speakers, ska gömma sig då. För att nu kommer staden och typ ska bränna dem eller någonting. Yeah. Men, så de gömmer sig. De gömmer sig ner i katakomberna. Liksom Ja. Det är grej. Men den här Belmont står kvar. Han står och väntar på hela stan. Ja, inne i huset ja. <clears throat> mi, mi mi mi mi. Varför? Det? Like, why, why? Alltså det är ingenting de här karaktärerna make någon kind of god damn sens. Utan att liksom någon i writing team har skrev att hej, i den här scenen skulle det vara jättehäftigt om Belmont typ snört munnen och var som, I don't know, mega häftig och slängde sin kappa, I don't know, sa någonting coolt. Mm. Och så ser man riktigt så animerarna och liksom de script scriptadvices och alla bara som så här kollektivt Ja, det skulle vara superhäftigt. Och så måste de skriva ihop mm. någonting för det passar. Man är som oj, satan. Som riktigt. Mm. Swala, asshole of a move. Steven C. Ja. Så, för att då knyta ihop det här. Ja. Varför det? <laughs> ja. Så, de gjorde äh, så. De nu, inte särskilt hårt. Ja, alltså, resultatet är: Varför det är ett av tio möjliga poäng? Mm. Ja. Tack. Ja. Tack, det här har minsan höjt mitt intresse för att se den här serien med 152 procent. Ja, no. glöm inte piskan. Nej, precis, glöm inte piskan. Så, det här har varit en fantastisk avsnittlig spoiler-varning. Mm. Men, varför det? Det är frågan vi alla ställer oss. Men det är det ju. Mm. hur gay vi är på triggerwarning.gwell.com Ja. Eller redan Eller... vet jag. Varför det? Ja. ja. Eller skriv till oss på triggerwarning 1 på Twitter. Bara 160 tecken. Varför det? Det går snabbt. Ja. ja. Skriv till oss. Varför det? Ja. Så svarar vi. Ja, vinner på nu. En... <laughs> ja, precis. Vin ett svar från oss. Mm. Tack. Jag orkar inte säga vad för den gång. tror det är bäst så. Mm. And now, cue the outro. Spoiler och spoiler bunny. Spoiler och spoiler bunny. Spoiler, spoiler, bar, ni. Nu är det slut.